Усе мало дати йому переваги над усіма, і літа, старечий свідомість у справі войовій, і уміння орудувати як слід своїм військом та й запекліше від усіх зненависть до ворогів. Самим козакам навіть здавалось занадто вже наощадна його лють та жорстокість. Тільки й окари було в його, що паля та шибениця. А чи пораду давав він на військовій раді, то порада його дихала завжди важким духом, стратою. Шкода казати про ті всі криваві бучі та про його буйні вої, де виявили себе до козаки, або про те, як розпочалась тая буйна воєва річ та якою кривавою тропою велася вода. Свідомо, які бували буйні ті воїна в країні, що, як було, зчиняться через віру, нема сили над віру. Непереважна та грізна вона, як тая нерукотворена скеля, стоючи осеред моря ярливого і не певного моря повсякчас. Спосеред саміснікого пня моря підійма вона до неба місні навіки мури свої, Уся зроблена з одного суцільного каміню, звідусілі її видко, та й простісінько в вічі дивиться вона ярливим хвилям, горам повз їх бігучим. При велике лихо тому кораблеві, що натрапи на ню, трісками розлетиться його вутласнасть, тоне та ламлеться на цурпаліччі усе, що аніє на йому. Тяжко жаль гукання гинучого людо. Ген залунає понад морем, дарма вітер вражаючий. По рукописах оповідано від речі до речі про те, як утікала ляцька залога з міст, зарятованих козаками, як поперевішували козаки жидів-рандарів, та як несила була гетьманові коронному Миколаєві Потоцькому стати з великим своїм військом проти цієї залізної сили козацької, та як він позатоплював у невеличкій річці щонайкращу частину свого війська, коли козаки його потуги розшар Павши, пішли за ним на вздогідці, та як у невеличкому містечці полонному, обляли його грізними хмарами козацькі потуги, та як він, як прийшлось йому прикро, мусив з-під присяги обітувати козакам за короля й за весь уряд республіканський, вволити їх волю про все та повернути усі стародавні права й привілля». А не такі ж були й козаки, щоб поквапились на теє. Знали би вже вони дуже добре, що то вона така є ляцька присяга. Та й годі було вельможному потоцькому красуватися огірем шість тисяч. Привертаючи до себе очі вельможних паній та завдаючи заздрощів шляхетству, годім було йому баламутити на сеймах, завдаючи бучні банкети задля сенаторів, якби було не зарятовано його українське духовництво, що були в полонному. Як вийшли зустріч козакам усі панотці у ясних ризах золотих, з охристами та образами, а перед владика у митрії з хрестом у руці підхилились усі гуйливими головами, ставши навколюшки та знявши шапки. А ні на кого не вважли б були тоді козаки, і на самого короля навіть, але проти своєї церкви Христової не зважились опір стати, та й то таки, що поважали своє духовництво». Згодився гетьман Остряниця з полковництвом пустити Потоцького, умовившись з ним з-під присяги, зоставити на волі усі українські церкви, що занихається давне ворогування та що не завдаватимуться ані яка кривда українському лицарству. одним один тільки полковник не згодився на таку умову. А один той був Тарас Бульба. Вирвав старий жмут волосся з сивої своєї голови та й погукнув Ой ясновельможний, пане гетьмане, і ви, панове полковництво. Чи подоба ж воно отаке некозацьке діло чинити? Гей, не діймайте вражим ляхам віри.